tres buenos dias good morning good morning good morning to you Më gjësi, është orë atë një 7 dhe 30 minuta Më gjëdashur i përshëndesim që të qitë dhe të everohem një ditë fantastike nga klubi më gjësit Në këtu në valet e Club FM në 114 dhe në ekranin e klan plus Mirë më gjës Më gjësi jeri Mirë më gjës blenë Më gjësi altinit Më gjësi altinit Olëtës të dhe lori Më gjësi jësit që të kemi këtu pran, që afer, si të që të që të që të që të që të që të që të që të që të q Sa është? 8, është data Sa është? Ok, 8 Falem dirë di e <laughs> Dë lutëm Atële mos më lërë fari që t'pyës Eri pëse më lëqë t'pyës Tuaj, data është 8 sotë, blendi Po, thuaj, do ashtuaj Bërësysh, mm -hmm. që më vjenë mua në mund të dhe Nga kush, sotë? Ga Oscar Wilde Ok, shumë më Nga Oscar Wilde është Ej, po, ti, kështë dalë dal gjiro tje Më ato sësë të reja e këshu Po. Se shikojm qërat ne shikojm. Po normal ç'i shikoni, kishave në. E kishte ndar me të gjithë, Oltan. Këto ishte gëzimi i marr. Unë sot në mëngjes e pash. Edhe unë në mëngjes. Oltan kishte bënë një foto të vajzës me syze të reja, e cila do të shikonte ëndrat bukurë me syze dielli natës. I mbajti vërtet? Ëh. A vjen ose. Isha e zuri djumi kishte. Vërtet e ke? Seriozisht. Wow. Vje di pse do dashuroha shumë me ato. Filloi çitania ajo domoshta. I kan pëlqyer shumë. Kam mburrën që kjo është kambana e para e alarmit për shpinën tuaj. Pajza pesë vjeçem e syze dielli nga këto. Me këto firmatë. Nga këto firmatë, ai do firmatoj këta tani. Unu bëra kaq. Në fakt kam pas një palë të tilla, siç e mori Visela më parë. Po i kisha të Zeza në kohën Në kohën e zonë vet. Në kohën time. Por dhe fotografia durmeta. Po nuk e mbajmë mend nëse ishin në origjinale firmhatu, siç huani më atëherë se jollë ishin. Ciao, رجina le firmade fute a kot. Eysa. Kë pas urtë firmado on kone. Pa, kishim, si a, pra, a shu, po më gjithnisoj kishim sigur. Apo. Ai blej kshu 5000 lek ose 2000 lek. Po ku e diun sa bënin? Tek ato që rrotulloheshin si në rrugë. Sa bënin? A, jo, jo. kisha e vogël e vogël. Jo, tek kisha isha studentë. Ah, okay. Dgjom. <laughs> eh, me që ishe e vogël e vogël, do të thotë ka qenë vite të 80. E ka. Kur e qenë e vogël e vogël. 80 et cakt. Po dur duke duke u tallur mbas vite. Mm. Vura foton në Instagram. Se s'kam këtu. Vura foton e një furnele. Furnele me vajguri, po. Sa disa sinan kishte rënë biseda para sa korsh tek tek furnela me vajguri dhe më kujtuva. Mhm. Thanë, "Po du një foto të furneles me vajguri, çfarë do ndodhi? Do ta dallojnë njerëzit, do bën nami në Instagramin tim." I wow. cili është një vënd në qet përgjithsisht, se unë e ke parasysh një foto në një herë në sa ditë kështu. Ja Ashtu si Facebook. Kur qellon edhe <laughs> Dhe, por, por shikoj e që aty zjeu Për furnelen me vajgurit Gjithë, ose atë pakën atë që shruajtë oh. E mbanin mend Dhe kishë një stori me furnelen Ja e pash Furnelen të ndë <hihiman> Furnelen të ndë E në së zhejmja, jo, pa po, hajtë mo Kam pasur mbrit, një identike ma të Ne kemi pasur dy në fakt Me duke cikur për nuhas atët vajgurit Kishë të disaj gjera që E bënin furnelen Të merin e grave të Shqipërisë. E para ishte ndrimi i fitilave, që duheshin ose filtrave, siç quhet sot modern. Fitilat, fitilat. Fitilat e dit. Unë kisha shumë gabim aty, kisha në fillim kishë shkruar filtra dhe unë. Vërtet? Po kam korrigjuar tani. Po janë fitilat, po. Jo fitila. Fitilat tani që ishin e kem pasur shumë ndyr çumshti më duke të bardhë kështu. Po kishin njerëz që i përdornin rroba të vjetra, po bluzat të vjetra. Për të thënë fitila, se zgjen gjithmonë fitil për të Që i fitili sa jo e vetë shumë shpesh Ishte një leck, ishte një bluzë, kanatjera, këtë një se shfarë Këto të ribat e kanatjera, mund gdenë qenë shumë, shumë të shumë mira Ato oh. gdenë qenë shumë të mira, vërtet Për fitila Dhe mbajnë banjo Ku edhe gatuj E... Eko, që këtë një jo? taluar ha? Pa pa, o si, ja Që veqenë? Mbajnë më në disa që ishin në katet e larta, katet e pesta, për shumë Ose që farëdo që t'ishte ka di fundi, t'i pala. Ata e ndzirnin, kishin fatin që mund t'a ndzirnin dhe shkalla. Pa, këta na jo ishte gjithme t'kejgiske. Dë gëmë pasë edhe t'aracë, më faqë. T'aracë, përgatë përmes bagjos që t'bënin gjela në t'aracë. Nuk dilnin. Ja. Ja, e vërtatë. Por, dikush më kujtoj ati paset e Instagrami që përveç se bëj gjela, okej. Ti tham, hajde mo. Po lajm me rrobat. Por lajin po. boi dhe kazani vie, kazani po. madh. Dhe më kujtuaj Shkopin, mbanim në Shkopin. Po. Në dhe an, an që duhet të qenim zbardhur nga njëran an, ana që futoi brenda. Po, se kthenim rrobat nga njëran an tjetrën. Gjithkëshin e Shkopin. Bënim punë në lavadatrice. <laughs> A po saje trazimi me po, sa doshën? Centrifuga. Pa <laughs> pa. Jo centrifugë. Shtari. Mbi me plas trazimi. Dhe pra. centrifugën e boja me dorë, sikisht. Centrifuga shtrija. Ka dy veta. Njëse, e kësha fjallin për rajon mes që, që kryon këtë bra, që kryon forësën vërëthore, që a që edhe o... O, të kujtina, o... Vërse centrifugale, më duke... Njëse, okej, okay. e kemi njësur me, me retro, po, ka, ka retro, sot në krybin e mëgjesit, po, unë kam një njoftim për ju, kemi dy lojrat e reja që do i njësim sot, për herë të parë në krybin e mëgjesit, njëra është një kujtës matematikor, një uhum. problem, E시ra është me një qen që quhet Bucsko, kaç mund t'i them për momentin? Bucsko. Bucsko quhet qenin që është e ke përsyesh. Është nga këto. Ani dhe një Ana Diana ka një qen që quhet Bucsko. Bucsko ka Bucsko ha dy vakte në ditë, etj etj. Çu fillon? Po pse do të zgjidhim pak më vonë. Dhe loja tjetër është një lojë që unë kam menduar dhe kam menduar që t'ja shes ndonjëri nga këto kanale televizive për ta bërë emision televiziv, t'ja shesim shtrenjt fare. Po duhet se ta ja testojmë çot këtu se Mendoj që e ka potencialin për të u kthyer në një mund të kthehet në lojën me të cilën shqiptarët kalojnë kohën në të ardhmen. Ja, bërë, që ka madhe. Që mund bëte madhe fare, po. E madhe si monopoli. Oo. Oh. Po, po ta shikojmë, ndoshta funksionon fare. Por uh, varet edhe nga e ju. Që, që nuk dua t'ju bëj shumë presion, por mund të jetë diçka që bën që jo vetëm unë, po edhe ju të ndërtoni vila nga kodrat. Ha tani mos bëj. Ose ose thjesht e provojmë vetëm një herë dhe nuk e bëjmë. Ai <laughs> na. <laughs> Kështu, e nisi me muzik Altini ka zjedur këngën e parë për sot mishdashur Quet uh, Get out of your own way Dhe është nga U2 është zjedhja e pare Altini të heshtur Vim gjesë Mjështë se vini në klubin e mjështë i të është orë, të anjë 7-13 minuto, mishë nashërën jam blendit u bashme i jeri, në atinit u njëshën dhe lorin dhe kemi ka të kocat për frëmzimin dhe motin përsot. Atër, thoni aditos, është nga Oscar Wilde dhe është kjo. Wow. Asë kush nuk është ajqipasur, sa të mund të blejt të kaluarën e vetë. Mh, mm -hmm. mh, mh. E kam të gjuar dhe njër tjetë dhe mm. e këta. E Të vërtetë. Un besoj se po. Zblietot e kaluara po. Ja tash me vettingun që po dalin. Bravo Lori. Ëvërtet. Që drejt. Vjen e kaluara si një qen me kujtesë të fortë dhe vëmendje të prikt. Edhe Stephan një shihet veçantë për mullhaqe. Okej, okay, shumë mirë. Edhe një herë i ri. Askush nuk është aq i pasur sa të mund të blejë të kaluarën e vet. Thank you. Very very much. Kemë tani edhe Oltën që ka për t'ju informuar se si do të jetë moti sot në qruvin e Mëngjesit, 7:14. 8 gradë është në këtë moment, 13 do jetë maksimala për sot dhe vetëm 85% janë shanset për shi. Do të pikojë deri rreth orës 15 dhe më pas hapet. Hamima. Hapa, për po nesër. Nesër mot i mirë. Faleminderit. Nesër mot i mirë zonjën dhe zotrin. Do me thëmë të hapet, po ne uhum. shiko pa këva shëtimin e javës, e, po afron, fundjava, se po afronë Fundjava të shtunën dhe të djelën, ma djedhe të hënën, kemi shi Të shtunën dhe të djelën, ma djedhe të hënën Të mm -hmm. mm -hmm. erin fundjavën me shqipër mm -mm. Oke, okay, mirë, qëhet, s'ka problem Dje, si që dini zonja dhe zotrinë, në hotelin Adriatik, buzë detit Adriatik Në Durës, u mbajtë dhe asambleja e Federatës Shqiptarët Futbolit, ku u zjodhë sërish për mandatin e ti të pest. I pest, i është? President Armand Duka. Eee! Eee! Urime, urime. Dhe kajqë dhe mbaroj, dhe kjo është kam përshqipën unë. Por doja që da këteja në një pyetje për ju, me që ne jabim bileda për në Cineplexë, Kur të ketë ndeshë i komëtare, dhe javi me dhe biljeta për në komëtare, si që kemi dhënë në kaluar ah, më dhënë drejtëm. Por, uh, urime zotit duka për fitoren. Uh, fitore e pa diskutushme. Edhe një bravo zotit të finon për pjesmarjen, kam përshqipenur në, në shartuat në këto momente. Gudzimin do të është e altini, por kam përshqipen që kjo da bënde zotit duka, duka i frikshëm, që që së shrasti. Por, uh, si gudzove, more, të përbalështë. Pa. Tani e përvon një riu. Jo, jo, sigurishtë. E pjede për jush kjo pra, me sa vota diferencë u zgjot duka president, midisti dhe kandidati tjetër që ishte Bashim Finopra. Sa vota ishte diferenca mes tyre kur roundi dytë i votimit përfundoj, se në fillim shkojnë në balotash. 0-6-19-27-10-22-2. Thank you, Jerry. Të ljuta. Do gjemi këngë të një mishdashur, kjo është Ecce me la culpa. Ecce me la culpa. Wow. Fonsi. <laughs> My Fonsi. Demi lo vato. My Demi lo vato. <laughs> tengo una historia algo que confessar. Club Inges. Ya entendí muy bien que fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoro. <inaudible> <t> <inaudible> <t> <inaudible> <t> <inaudible> Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu horror solo puede conocerme. Mere no tu mere no tu mere no tu soy yo. Soy yo. la culpa Hello. Ashtë, mi me dices que ti de ora është eçami la culpa me çrafia la hidma fine për e përkuthur shqip mm -hmm. hidma fine bëm shiu në një nga spansishtë po këto gjërat porse mosi është eksaktisht kjo hidma fine se në anglisht thot uh, blame me por nuk ka lidhje me të hedhurit mm -hmm. më kupton në shqip kemi me të hedhur ma hedh ma hedh diçka ose me hidma fine në këtë rast dhe ata kanë eksaktisht ashtu me hidma mm -hmm. fine jo vendosma ose lërma o hivma ti ç'i ne themi çu di ë uh, nese okay hiko vekë hiko de kjo ne bëm një pyetje para pak me ish dashur këtu në klubin Emgjësit, e miqesit ndoshta kemi marrë një pëlqijë edhe mund të kemi marrë qoftë Olga do të ketë mirësi ti kontrollon atë po Olga sa herë tani për sa pikam akoma s'ke filluar akoma realist klubi i miqesit fillon më vonë s'kam larë shësha veshë Olga m' nos hab mos hab mos hab por e dosh ka pejt 14 vote. 14 vota Frash eh, eh, eh. është diferenca mm -hmm. mes tyre. Wow, sa e ngut. 14. Po. Po shumë kusht pasajëm. 33, më dyshom numëroan më shumë. 33 Moriduka. Po. 14 vota thot Silvi, 135 i mbron numri fiton dy bileta për Sineplex. Okej. Okay, bravo të Lund. Bravo Silvit. Bravo te ju Olta. Flutem. Je mirë në, në matematik qik, po varanja. Do mi pas mandatin tjetër mbas se mund ta fitoj fina. Mandalin tjetër uh, mendoj që Pina do ket do ket ambicie të tjera, por do merret gjithjetën me FSHF-n. Kanë ushtar ka ja, dia po. ja dedikoi një jetën FSHF-së si Armand Duka. Ka njerëz që nuk <laughs> e di tashi, po gjithsesi do kandidoj diku tjetër. Po, ndoshta tek ndoshta tek volejbolli. Po. Okej, okay, ë uh, atëherë, kemi kemi një kemi një tjetër pyetje nga aktualiteti për këtë moment të miqdashur. Sepse janë kohra interesante. Për shembull, le të pyesim se k gazetar ka quajtur Charlatan ish kryeministri Sali Berisha. 069 20 70 222. Në një nga ato që media zakonisht i për i përshkruajnë si shpërthime, po. Ka shpërthyer u... Berisha, po. Uh, ë seksionin. Po. Ka ka shpërthyer ndaj një gazetari duke e etiketuar atë Shardatan që kam përgjigjur në nuk është një ka, uhy, uhy. Uh, jo, në një shari e rancë mund ka yhy. E ke vërsysh. A pati dhe më materiale? Ë jo, kam përgjigjur në që asgjë s'jen nga fjala përveç thyerjes së kockave. Okej. Po. Themi mbas vakuum në mjesit 72 minuta në këtë moment, përgjigjuni pyetjes sakt kur të vim këtu më zhdashur do të bëjmë edhe Po kemi edhe buçkon për ta bërorën e parë në krypërinim që eskështë që në cilë në cilë një siro lapsa. Doni gati, Gjorges. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my mind, my mind, my mind, my, my mind. Well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, ride on, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long the last time the long road but I find you I will hold you and I'll be there I know you heard it from us other boys but this time my dream is all in my feeling I know you heard it from us other boys but this time my dream is all in my feeling to feel it. If the fire as whole do you probably being no know is leaving you away it's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 sonuar statë 25 minuta jeni me klubin e mëmëjes së çdo ditë tjetër nga e hënë në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në valët e radios Club e Fem 104 edhe në ekranin e Clan Plus mirëmëngjes Blendi mirëmëngjes Altini mirëmëngjes Good morning mirëmëngjes Good morning, gjeni, Good morning. jemi gati për anagramon gati no, of course sa herë ke ndryshuar sa ti sa ti do i qefi anagrama faleminderit Alda faleminderit Alda ah ok atyre i gjën të gjitha edhe <laughs> jeri i gjën me të drejtën. Jerin e kam si test. Kur bëjnë ose s'bëjn fare, domethënë. Ajë gjithaj i gjën, por kur vonon ja 5 minuta do thos shë fort, që që... të thosë se është fort, kështu që 5 sekonda. Atëre, <laughs> anagramë për ditën e sotme me miq dashur, në kryeën e ngjësi do t'ju shpërblej juve nëse jeni të parët me përgjigjen e saktë me 1 një... kontroll të plot mjekësor nga, nga Spitali Amerikan. Ordro? Kontroll të plot mjekësor <laughs> nga Spitali Amerikan. Faleminderit Olga, kjo është për dhurata. Qën ke në hmm. men Ti jeri sot Qën ke në men Qën ke në men Qën ke në men Qën qën qan Qën qën qan Qën qën qa O qën jot Bebekën Bebekën ke wow. në men Bebekën Wow Njësoj si unë Visejlën Bravo ja, Të lund Po <laughs> <laughs> jo, së është njësoj uh, Olda, sëpse ti Visejlën e ke dhe dhe lindur vetë është mja i ytë është një bajzë e vogër Që ka dalë po, po, Paka shumë Ka të nj Bebeka me që Rafjala është një mace, është një speci tjetër po, qitarë me katër kam e, e, e, e drejt, e drejt, po nësi e lemet shumë katër guarjeri për mace Ja një sojnë ja, ja sojnë prap Ja sojnë, kjo është e vërtet Unë prap gullmojnë të temë se vajzajote është, është në dryshë nga një mace është njëri dhe jetë a njëri <laughs> Ke tom capen sot Ja qënë kemi, kemi tom capen Tom capen Ke Hello. tom capen Tom capja është Personazhë, zionor, miq dashur. Thjesht kur pyesim se kë kët eftuar sot ke Tom Capen. K E T O M C A P E N. K e T o m C a p e n. 069207022 jo gat anagramos ju lutem. K e T o m C a p e n. Po diet nga të vjen. Okej. S'ti këtë për çafosh? Fix. S'di kush ka orarin. Mmm mmm mmm mmm, Jamieri. Jo që Lecë ajo që gjetë çfarë. Ai prandoi këtë. Ai pr. Shënoi më lutem, data 8 shkurt. <laughs> <laughs> jeri mendohet më me shumë se një herë. Do të zgjinisë ja për çmimin. Po të sa po e <laughs> dëgjova këtë, <laughs> sa e kanë dëshuar. Nis <laughs> të dashur. Anagrama për ditën e sotme, për një kontroll plot mjekësor nga Spitali Amerikan ka këto gërma. K E T O M C A P E N -A. Kë tom capen. Kë tom capen. E ke aty mbrapa. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ok. okay. Atëraldin. Tani duhet uh, muzik dramatike. Baba. Ba, ba. <laughs> muzik dramatike ndoshta game show nga këto kshu, e ke përsysh të këtyre lojrave të mdhaja televizive, po. Sepse në baspak do të bëjmë babuqin për ditë në thotme, problemën matematikore me buqkon. Okay. Në bërë në në qënë publisitetan i dhe kur të këthejemi, të jemi të gjithë gati për ju dua me fletore me kuti dhe siro le apsan duar. Okay? Pa tjetër. Ndërko, jeri, akumë aska gjithër. Pa, fletore të shkrimit lejohën. Fletore të shkrimit lejohën, <laughs> pa ti jeri më të bërë qatë dushë. Më të mos filloshtë më bëshkshura prezari tadada, tadada. <gibit> okay? emgjysit, Të të të të të të të të të Ti bë qatë dushje Oke, këte e më së për në kryën e mqesit Se ke këtë liri Saat e 36 minuta në këto momente ju jeni me klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes Altini, Olta Lorca. Mirëmëngjes Elodi. Hajde. Do të bëjë deksyzat këtu. Do të provojmë lojën e re. Po do provojmë lojën e re. Kjo është për të ju gjithë juaj që donin që të fitoni një super durat në klubin e mëngjesit tani në mëngjes është koha për quizin matematikor me çdashur. Dërgoj këtë sana gram për sot është Ketom, kapen, mm -hmm. Capen, Capen, më falni e Tom Capen K E T O M C A P E N 0 Tom Capen 069 20 70 222 0 6 Ader Kemi një problem me padikaur sot dhe, dhe mendoj që ju duhet zonja dhe zotrin që të mbani nga një silolaps përpara, duke nisur nga ty ieri? E kam. Edhe një copë letër? E kam. Altin e kë? E kam edhe unë për tjetë di për matematikë. Qësë jathua, e, e di për s'ka që duhet të... Uh, Pëpë, e kam për... Duhet të përpishemi. Duhet të që të përpishemi. Ollëta. Pëpë. Je gati? Për mëra. Ok, e më shikon pak? Mëndesh? I kam, i kam, okay. i kam, i kam. Thank you. Wow. Së mjë dhe atë si e shyt. Po shikohet. Po shikohet. E ti të mëngë shu. Pëpëpëpëpëpëpëpëp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 Mervin Siri, mirëmëngjes. Me Altini, mirëmëngjes. Olta, morning. Dhe Lori, mirëmëngjes. Ja kusht, Huyci. Ani dhe Ana kanë një qen me emrin Bucsko, i cili ha 2 herë në ditë. Oke. Okay. Në çdo vaktt Bucsko ja ha 2 të pestat e një kanaçeje. Butshkoja H 2 herë në ditë. Pam. Eve H 2 të pestat e një kanaçeje me ushqim. Mhm. Mm në dollap ka 5 kanaçe të plota për butshkon. Mhm. Mm Pyetja është a mjaftojnë këto kanaçe për një javë? Për një javë, për një javë, për një javë. Në përgjigjen e saktë na duhet edhe mënyra se si keni mbritur atje. Pra, oh. <laughs> Buçkoja ha 2 herë në ditë, ha 2 të pestat e një kanaçeje, çdo vakt. Në çdo vakt? Ëh. Mm -hmm. Dhe ka 5 kanaçe në dollap. Pyetja është, a ka mjaftueshëm ushqim që Ani dhe Ana të largohen me pushime për një javë dhe ta lënë Buçkon vetëm në shtëpi? Apo do da gjenjnë pas të ajqenjnë në ngordur Kër të vinë atje Sepse s'ka pasur mi aftuash mëshqim Apo ka patur mi aftuash mëshqim Dhe a i është gjallë dhe shëndosh e mirë Këthejemi bas pak në krybin e mqesit Bëm një këngë Kër të këthejemi zonë e zotrinë Jeri Altini Olta dhe Lori të javim përgjigjet dhe tyre Në lidhje me problemën e buçkos 7-20 minuta You don't seem to give two shits Cause you're just too cool, baby We could have it all Would touch cuz we can't be room baby Fun up your arms crawling up your heart I know I know I know you think it's me cuz I want it all. Now, I know I know I know you see Can we got a top Now you know you know what must believe Or fall up me është oratë një 7 e 24 minuta mishdashur në klubin e mqesit Mirëm Gjes Good morning Dhe para pak në hodhen për ju Edhe për mishnë e miktun studio Kuitsin e buçkos Yes është kuitsin matematikor mishdashur Të dënat janë këto dhe përsërisim edhe një herë të një ndërkoj që Marri me dhe përgjigjet e sakta nga Gjeri, nga Lori, nga Olta dhe Altini Cili me thëndrejten me sa kam paro së shmarë fare Se është marrë mm -hmm. me gjithë ojo, ka efektit zanore, s'ka dhe fajë është... Atërë, kalojë, Martin, të ekë problema? Po. Shkëm dhe problema atërë. A së të kështë... A mund përgjimu një parëja... Pa. Një, një sekundë, lërë, lëta bëjmë dhe një herë me të dënatë. Ani dhe Ana kanë një qenë me emrin Buçko i cili haë dy herë në ditë. Mm -hmm. Në gjdo vaktë, Buçkoja haë dy të pestat e një kanaceje, me u shqim përqendë. Tanë. Në dolap ka pesë kanaçe të plota për buçkun. A mjaftojnë ato për një javë? Në mënyrë që ani dhe ana të anatë shkëmbin pushimin dhe ta lëm buçkun atje. Okej. Mhm. Në përgjithësi me e sakt duhet të japësh edhe mënyrën e mboritjes atje. Atëherë ka një vullnetar kush do të fillojë? Lori ja, Grendorën, oke Lori fillon, jepi Lori. Ka apo ska mjaftuar shumë ushqim për buçkun? Ndërkoj që të gjuesit mund t'i këndëm përgjie Dhe tyre në 0, 69, 20, 70, 222 Dhe oltë do që mëtojt pari me përgjie dhe dhe dhe në sakt Dhe të duaj ti falenderoj se kanë shkruar Dhe okay. kanë shkruar gjatë këte herë Shumë mjë, jemi bra Atere, dhe me të pare si të argumentoj Jo, nuk kam jaftu shumë Jo, nuk kam jaftu e shumë uhum. është përgjigja e sakt, Lori Se të se të të të të të të të të të të të të të të të 2 të pesat e kanacheve në, vak, në do vakt Do të ha 2 herë në dit Do të që ha 4 të pesat Dhe mbede 1 e pesta e qdo kanache një, Në 5 dit pron një pesta, një të pronë 1 e pesta 1 të pesat në dit bë Dhe bënë 1 kanache të plot Dhe bënë ditën e 6 Dhe bënë në 6 dit Dhe bënë në 6 dit Fik se ke bërë Jam 5 kanache A i ha 2 të pesat në qdo vakt Ha 4 të pesat në dit Mbede 1 të pesat Her 5, 1 e plot është ditë e 6 Okë. Okay. Por nuk Theshi. ka për 7, kështu kam një pyetje. Urdrave. Ishte këtu shumë lehtë apo jam shumë i mirë? Kam përshyrën Lori që për na habite të gjithëve. Lori, bravo. Ndërkohë, jeri për shumun, sik jeni deri diel? Jo, un kam gabuar këto ditët. Mm. Ëh. Jeri do të shkojmë. Si kishte deri? Jo, por më kanë dalë më pak ditë, kështu që Lori është i saktë. Jeri ditë ditë vetëm për 4 ditë, po sikishtë për mirë në bari. Atë roltë. Ndërkohë un kam Eldën që më thot për t'shkëtanë. 2, her 2 e pesta në dit 2, her 2 e pesta Për 7 dit Del 28 e pesta Për oh. gjithjavë oh. Uh -huh. Duhen 5 kanaxët plota dhe 3 të pesta në kanaxës për ditën e 6 Jojo, jo, 5 kanaxët plota dalin jo. për 6 ditë fix Shtu shë, elta është gabim Tani, ka një gjë, kjo mund bëhet në thysa këshu Si dhe prim që mund se pëjtot Unë uh -huh. Un e bëhet me kutia o dhla, me vizatime Ema, në që ha të riktu, i vej një vizat Ema, në që ha të riktu, i vej n Esë si leskanace, Gapeskanace, ka im bëte 1.5 x 5, kjo leskanace do të dita 6. Është dita 6. Kam shumë imun që ajo si lojikë qëndron. Kështu që, ndron, që bravo Lorik. Bravo Lorka. Bravo Lorik. Bravo Lorik, e, e pa besueshme. <laughs> <lori, pa laughs> e pa besueshme Lorik, por është vërtet. Nuk ka një gjë për shkakun që un prap nuk e ashtu. Na. Çfarë? Sepse pyetja është kush do ja hapi kanacët Butskos? Që ti ja hapi Josif nga eigen bushime. Kjo është vërtet kjo. Peskanace në. Janë të mbyllura. I bieën kelet pa ngrënë. Nëse okej, kushtoj edhe një voltë. Ja ti çu besim. Të gjitha gabim? Një pjesë. Pra do thon, do thon jo. Dalim vetëm për 6 ditë, jo për një javë. Kjo është kjo është pjesa saktë që cilën po kërkojmë. Do ta gjejmë dhe do ta japim emrin e fituesit mbashtaqtu në, në klubin e mëngjesit. Por mm -hmm. deri atyre ne po shkojmë tek muzika, Lord në Club e Fem Vencan Plus, një pjesë që të gjithëve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 Pop pop pop we do when we're sober these are the games of the weekends we pretend that we just don't care but we care oh we need dream with a fever but you wish you could touch i run pop pop pop we do when we're sober Losing my teeth around this like a wet line Midnight, I lose my mind I know you're feeling it too Can we keep up with the rules? Oh, hey Put bodies all through my house I know the story by heart Jack and chill get fucked up Impossessive when it gets dark But my hips are Mr. Hipsy don't know the kicks will sway with me go stray with me i am a king and queen of the weekends get the bill look to touch yara po po po we do when we sober when you dream with a fever but you wish you could touch yara to be dancing with us can you can you can you dance with us us pop pop we do on our sofa okay mirëmëngjesi që gjithëve është Shfarëpërzitë 1 minutë miq dashur Lord me sopër tani në klubin e mëngjesit jeni në valët e radios club e Femrin 104. Edhe në ekranin e Klan Plus çdo mëngjes me juve kudo që jeni ju përshëndesim fort dhe ju urojmë ditë fantastika. Mëngjes. Oh yes, mirë mëngjes. Mëngjesin. Um, Dorco ka dy fitues. Lorenzo për problemin 870. Bravo Lorenzo. Bravo. Porator nga Electronic Line. Yes. Dhe yes. Artan Hoxha ka thën Genta. E para 534. Çfarë fiton Artani? Fiton dy bileta vërsinë. Bravo të shoft uh, Genta. Er Ndarton hoja pra. Është oh, er një i sulmuar. Okej. Ai e pret gjithçka. Kur thonë? Si? Ai e pret çdo ditë thën. Ai e brapo, e ka thënë vetë gjë, jam duke e pritur që i erdh. Pritë, pritë, pritë, prit, pritë, pritë, pritë, prit. Ai kërkon. Ai ka tër heq. Por paska brap, paska pasur një konflikt me me sa duket me Zotin Berisha në këtë rast. Sepse A i e ka shua, i tërë sharlatanë, si shë media raportonë. U pëlezoja të kë panorama në më gjithë ku thuat, ishkërë i ministri Berisha për me endinë i postim të fundit në rritin social FB, e ka përmëndu si gazetarë të paguar për të donë lajmet pavërteta, ka thënë a i. Mm -hmm. Dhe postimi plot, përsa e si që citonë në gama, panorama, fillonë me Heu Bre, doktori pas ka shkuetur së oh, jo, të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nëse barga. Okej, okay, kjo ishte kaq që mjafton. Faleminderit shumë. <coughs> Shëndet lorë, jale vërtet. Të... <coughs> Mjafto ka brap. K e t o m c a p e n, k e t o m c a p e n, kjo është anagrama për sot k e t o m c a p e n. Kto janë gërmad mishdashu që nëse i rirë në ndisni do të formoni një fjalë që do t'i pëlqejtë, është <coughs> në gjuhën shqipe nxjerr nga fjalori i gjuhës shqipe sot. Në fakt, çfarë <coughs> <asin që. coughs> kemi zatuar atë? Asnjë gjë. K e t o m c a p e n. K, E, T, O, M, T, A, P, -e N Dërko Doja dy tu uh, Flisim një moment për këtë Duda keni të gjuar këtë historin Sëpse është një historin e cira u U përmen në media Disar dit më par ndodhi, në, në parlamentin britanik Ku njërin nga ministrat e, Teresa May mm -hmm. Kishtë e përpansur një interpellants Michael Michael Bates është kjo I cili është Ministri i departamentit Ose i departamentit për zhvillimin në tërkomtar Dhe kishtë një interpellantë në salën e lordve atje mm -hmm. Këtë do të flisë e para debutetve Dhe ishte me një minutë vones Vetëm një minutë Po, një minutë ose dy a, minuta, di shka e tjilë po. po, hoqë i dorë përse Po, hoqë i dorë përse Këta debutetet e tjerë Ndërkohë që a i sishte në salë Filuan të bëni në korsho Ku, është, ku, është, di shka e kësajnë ëh dhe më kjo është çfarë turprua edhe kur mori fjalën shikoj një moment këtu kërkon djesa në për çar për çar ndodhi pra 2 minuta te vonesës si kjo është si e nos pin in my place to answer her question po se shumë turpruar thotë jo sisha kjo ishte deputetja e cila kishte një pyetje për të dhe kur ja drejtoan të pyetje ai nuk ishte në koltukun e tij ku duhet kishte qenë 2 minuta pas do të duhet të ngrihej në standardet më të larta të mundshme of courtesy and respect in responding on behalf of the government to the legitimate questions of the Lokte. Gjeni të drejtën që të bëni pyetjen, jam i çeveria. Është vetëm një, një, no, place, oh. një, një. resignation to the finance. Dorhëgjën e tij, e cila është pritur me me brohurima jo jo jo nga të dyja anët e mm -hmm. nga të dyja anët e, e kuvendit atje. Të dyja partitë prap thoshin se ishin kundra kësaj. Mm -hmm. Supse ideja ishte, ok, ok, e tepruam thanë ata. Por, por jo që dorheqen, ti hapësh dorëhën, ti s'e von vërtet. Por jo që ti hapësh dorëhën deri aty të, të lësh qeverinë. Ky është njëri nga ministrat më popullor të qeverisë uh, Theresa May, Lord Michael Bates. Moham gabrë shumë përsype kur e pa sot oh. video. Ai tha, unë jap dorëhën dhe mbas ataj doli nga salla dhe nuk u kthye më në sall. Nuk ka komentuar më në lidhje me vendimin e tij. Vetëm se ka një gjë. Kryeministra May nuk e ka planuar dorheqen Dor neve mundemi vetem të shpresojmë që ajo t'i shkruaj në kohë mos vonohet shumë mos jetë me vonë sepse ai ideal duhet ta marrë përgjigjen e tij nuk e ka pranuar kishit ai do vetëm 2 minuta vetëm 2 minuta 2 minuta, minuta. minuta kok por është një mësim për gjithë ne për rëndësinë e të qenit korrekt uh -huh. kthehemi pas pak çfarë të 56 minuta tani në klubin e mëqesit Mërëm Gjesi Mërëm Gjesi Erdox Mishtashur kjo që vetë So Unë jam blendit u bashkë në jerin Mërëm Gjesi Kemi alëtinin olëtën e dhe lorën e miktur në klubën Mëgjesi Dhe një stani ora e dytë Yej Oke okay. Kemi fituës përdo Kemi fituës Kemi fituës Kemi fituës për anagram Jepi e olëtë Jepi <coughs> Fituës i parë për anagram Kompetenca Kompetenca Bravo mm -hmm. Bravo Asaj tak. Kompetenca. 1-3 0 i mbaron numrin Liriusit dhe fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. 1-3 0. 1-3 0 Lirius. Lirius. Emri vetë. Bravo. Mm. Emri Lir. Ehm, mm. um, faliminderit. Olta, ndërgoto lidhemi me Eldi Merollin më zhdashur për të marrë informacionin e lidhur me trafikut në këtë moment 8 e 9 minuta, do të thotë. Qade. Sokolsië. Mi vlen si një. Ç'a bëhet? Mi vlen si dynjaja, si dynjaja banguar për momentin, por që të kurthem si dynjaja ditë edhe si dynjaja edhe trafik. Domashë pa trafik dynjaja. Na pret na pret ditë e vështirë sot, ne kemi probleme me trafikun. Kam dy aksese të bllokuara, fundi i autostradës së rrugës Durrës ka trafik të ngjeshur, problematik deri pranë siponis vaj zonë rezidoncë në Pragët, drejt rrethrotullimit Zogubit dhe drejt qendrës Qall paralel përmesën e hutushën, nuk ka probleme me trafikun. Rruga Kavajës fundi i saj është shumë shumë problematik, duke usuar nga mes i saj nga blloi ambasadave në Blendi dhe deri të dalësh në tek banka e shtetit, duhet të paktën mbi 30 minuta ka shumë vështirsi te rruga Kavajës. Ndërkohë që rruga Elbasanit me trafik të ngjeshur dhe ajo pjesa nga i të vartë njështi drejt këjzimit me Bulevarnë e Barënturë, i blokuar dhe aty shumë trafik, dërkoj që nuk ka probleme unaza. Zagonisht unaza kur ka në akset probleme Una zonuka shumë probleme, un kam motuar në zona e Bryrit në to momente. Kam zbritur drejt zonës Rruga Ibrahim Rugova tek zona e Logut, kam motuar për 6 deri 7 minuta. Jo vetëm mm -hmm. sot, nga Bryli un thot pa trafik drejt kryezimit në Rrugën Elbasanit dhe drejt bulevardit. Po ashtu se ka edhe rrugën Xhaiko që nga farmacia rjet mund të thojmë pa shumë probleme drejt stacionit e trenit. Rruga Dibërs ka pak trafik, por dashur rruga Hoxha Dashamir dhe rruga Bardyl kanë probleme me fluks të rënduar trafiku, por i çarkullosur, nuk është se i rrugaj dursi që ka probleme me valjë gjatë a trafiku. Pra ngeleme ditë problematike zonat tjernë sre. Për momentin ka trafik rrugaj sami fransi, dëshmonë dhe ka të shkurtit rrugaj për fransi është që gëllusme, dhe rrugaj sule mandelvina për momentin nuk ka probleme në drejtë vëzitë samë. Falemi ndërë i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i t Në fundin në krye ka trafik përveç në nazës, është më mira atyre. Oke, okay, uh, është censurë e re sot në krybin e mqesit, zenzurë e re. Zenzurë. Në basë uh, gadi 5 ditësh me censurën e atyre që uje përqëndrim droga, tani jemi në një shpresoj. Nuk e ditani, nuk e ditë, nuk e ditë, kemi ndruar tema? Êshtë surpriz dhe në të rënë tjetër. Oke, tjetër të rënë. Oke. Eta të gjëjë. Por biologu Robert Michot, po mëson se nuk of o oh, biologu oh, oh hmm. biologu pamsonsa se... pip nuk ofron asnjë lloj garancie hajde pipi pra është et dijeje hajde djeje hajde <laughs> djeje ti është e vështirë di por jo e pamundur dhe për chef është në fund fare duratat janë si fillim një orë nga primi i muajit ok si fillim një orë nga primi i muajit sot dolta kështu që me atë e nisim ish dashur dgjojeni më një herë por biologu Robert Mishot po mësonse nuk ofron asnjë lloj garancie. Jo, jo, jo. Është vështirë e komplikuar. Ëh. Është vështirë. Kjo duket e vështirë. Jo, më e vështirë se ajo, qisht. Jo, jo, do të tha më. E ka duar. Nuk e di. Në këtë moment thaj kisha më shumë kontekst, por kjo sigur Le të shojmë. Le të shojmë. Për shkak një histori të një vajze të vogël nga San Diego në shtetet bashkuara të Amerikës, e cila është pjesë e Girl Scout-dha. Është kjo organizimi i vajzave dhe i djemve boy scouts girl scouts cilë të mësojnë se si të ndihmojnë të tjerët, se si të e ke përsysh, ëh, mm -hmm. të mbietojnë në pyll e tjera e tjera e tjera, gjitha këto çka the bukura. Çi i bëjnë atje fëmijët. Dhe për të ngritur fonde, ëh, mm -hmm. për organizatën, njëra nga detyrat që vajzat scout e kanë është që të shesin biskota. Mm -hmm. Po, girl scout cookies që janë shumë të famshme. Ato shkojnë nëpër dyert e shtëpisë të njerëzve dhe u ofrojnë biskota kundrejt një çmimi. Po thenumi, biskotat i bëjnë vet? Jo, ja. ka organizime që okay. i prodhojnë ato Castille për organizatën. Ëh. Uh -huh. Dhe pastaj vajzat i shesin. I shesin dhe ngrenin fonde. Në këtë mënyrë dhe fëmijët mësojnë me disiplinën e punës, sa diçka është e gjithë e llogaritur. Po këto vajza patin një ide. Shkojnë tani në Kaliforni, meqë në Kaliforni është edhe legale. Të shesësh Shike... edhe të blesh uh, marijuan mm -hmm. Ka edhe dyqane antje ku njerëzit mund shkojnë që që që uh, në dispansëri Si që shkjo që që që që urban leaf, gjethja urbane, gjethja qëtetit mm -hmm. Diku në San Diego mm -hmm. Dhe kjo dalon për para derës urban leaf duke për loga, logarin që Nëse njerëzit që hynë e dalin këtu uh, konsumojnë marijuan Kështu që ata ka një prirje të veçan për të ngrënë Biscoda, <gjë> ne vërtetë. Ëh. Që, çu thuhet. Po, sepse u vijn Manchis, u vijn, u vjen Chefi, u. Ahet Orexi. Njëri nga përtorimet mjekësore të saj është hapja e Orexit. Për shkakun pra, njerëzit që janë duke kaluar kanë vështirësi nuk ku atërheq u atërheq ushqimin stomaku. Ëh. Mm -hmm. Mjeku ajep si rekomandim, ma jepni dozë. Që, po. Pi thotë dhe po, dash. Sepse nuk është e njëjta bisedë anadollake që bëhet këtu në lidhje me me bimën. Mm -hmm. Në këtu në këtu është tjetërsoj, është komplet ignorante përgjithsisht nuk njihen as efektet edhe pse bota është duke kaluar komplet në legalizim sepse për mjekësinë kanë një dekadë sa që po e përdorin tani më edhe padyshimën duke prodhuar dhe barna të lloj-llojshme sepse është e mrekullueshme në këtë aspekt por uh, gjithsesi tani këta çunat e shikojnë që baza është atje dhe zakonisht u bazojnë të shësin një kuti, dy kuti, pesë, gjashtë, 13 mm -hmm. Fat zonaz që kanë dyqanin, i bën një foto. Mm. E dhe e hedhin në Instagramin e tyre siç është kjo dhe i thon, "Çuna dhe Goca, kur të dilni nga dyqani, mos harroni," thon ata, "Merrni edhe një biskotë nga kuti te kësaj vajzes." Deka shitur 325 kuti me biskota. Wow, wow. bravo. <laughs> 325 kuti me biskota brenda 3-4 orëve. Është bërë nami, domethën. Është dashur që sjellin një kamion ato Groscaudet që të furnizojnë tërërt, sepse njerzit të po mbalin rradh. Te Goca për të <laughs> Për dër biskotat, mm -hmm. po. E pyetur nga mediat nëse ka shkelur rregullat e organizatës që ka shitur biskota para një dyqani që shet kanabis, ë uh, drejtoresha për San Diego ka thënë që kjo është një situatë ende e pa vendosur për shkak se në shtetin tonë todajon në fakt ky është një aktivitet krejtësisht legal, legal dhe nuk shojmë sepse jo. Mhm. Mm Bravo godsave. 325 kuti. Them bas vankum në gjithë yakuçhanëri të mirë camel sat elder brook tani këndojn kola se mbasi ke ngroën shumë biskota mi ish dashur dohet një për ta shklaro tem pasfar she said both the light but she sees the vision going caught on the left side she has she looks a charm she has dances and She sips a Coca-Cola She can't tell the difference, yeah That's what you're coming for But they don't want to let you in it You drop your back to the floor And you're asking what's happening And it's getting late now, hey now Enough of the arguments She sips a Coca-Cola She can't tell the difference, yeah Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh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 to come sketch up if you see of it i got more electricity i talked back to the ghost you ask him what's happening he's getting now hey now no fight to arguments she sits the coffee cup she can't tell the difference hey hey hey mirëmëngjesi që të gjithë mirë se vini në klubin e mëngjesit miqtë dashur është pothuajse 8:20 minuta tani koha për të luajtur për herë të parë fjala mbrapsht në klubin e mëngjesit okay fjala mbrapsht quhet kjo Dhe nuk janë dy fjallë, fjalla mrabësht është tjeshtë, fjalla mrabështë, mm -hmm. një fjallë jeri. Me që nga fjalla, mund t'jeni duke në ndjekur edhe në për mes redit social Facebook. Mirë më gjesit atër. Mirë më gjesit dhe ju me të Facebook-ut, ju përshëndezim që t'gjitha. Mirë më gjesit. Me që nga fjalla, këy aktor i njërë Hollywoodi, mm -hmm. ka bërë thirje për bojkot të Facebook-ut. Kjo është pyjete për ju. Në 06-it e në 2017, mm Cili aktor i madh i Hollywoodit ka bër thirrje për bojkotin e Facebookut. Facebook mhm. Për cilin do ju flasim pak më shumë pak më vonë. Por tani është koha për fjalën mbrapsht. Mish dashur, kjo është lojë që e provojmë për herë të parë këtu në klubin e mjeshtrit. Dhe sot do të luajnë një vajz kundrejt një djalë në raundin e parë. Okej. Okay. Do të sjellim tani? Do luash ti herin? Po, do sjellim herin me Zhunat Lorin. Jeri dhe Lori okay. <laughs> pra. Jeri dhe Lori. Si nga, funksionon loja? Do munduem ta shpjegoj, nëse ja dal, okay, nëse se ja dal. Por Lori dhe Jeri. Pam. Un do filloj kam një fjalë me dy gërma. Mhm. Mm kam një fjalë me tre gërma. Pam. Kam një fjalë me katër gërma, një me pesë dhe një me gjashtë. Dakort. Do filloj duke ju dhën gërmën nga e fundit tek e parë. Fillimit. Okej. Okay. Detyra juaj është Që të gjenit fjallën A i prej ju që të gjenit fjallën i pari Duhet i bjerë ziles parën se të flasë okay. Dhe vedëm atë herë ka do drejt që të flasë Ok, bjerë njeri Bjerë njeri okay. Bjerë njeri afer mikrofoni bjeri. Ok, Bo, Lori Dijohash Dijohash Kjeta oltën ati që Që që fillojmë Ga fundin fillin okay. Nëse bëni gabim Skualifikohenim Ndërko që tjetëri mund të marri gërmën Rado. e rrabës okay. Nëse ju të regonit guzim shumë Sepse fitoni një pik për secilin nga gërmat që keni zbuluar. Përfshir atë që ju kam dhënë unë. Mhm. Mm në fjalën e parë me dy gërma. Okej. Okay. Gërma e parë. Çin faktorë zgërmë e fundit. Pam. Është i. I. Ta provoj? Po. Mi. Jo, eri, je yes, kualifikuar, më vjen keq, eri nuk është mi. <laughs> nga tropa. <laughs> nuk është mi. Okej. Okay. Lori Ke vedo një shans Nuk është mi Ka dy gërma E fundit është i Kujtesë Lori Ti Ti E pasakt Më ndoj që ishte ai Ai është e sakt Bravo, Olta, fjalla ishte ai Vajzhon loja Jo, nuk vajzhon loja Vajzhon loja Së kam shti apu më Ok. Juap, juap gërmën e dytë. Tani jesh këla me tre gërma. Ok. Ende 0 me 0. Taundohet atëra. Gërma e parë në fjalën me tre gërma është A. Kjo është dhe gërma e gërmës fundit. Lori, ata. Jo, Lori nuk është ata. Gërma tjetër i ri është R. Duhet të bies dileson apo është radhaimi? Nëse e gjen po. Ora. Ora, ora është saktë. Bravo ah, Yeri. Ora është fjala e ditës. <laughs> saktë. Tani u sti lovën Lorit. Dypik për ty Yeri, okay. gjete. Okay. On dhe ran, okay? Ora, ja ku është këtu është ora. Nuk ta dregoj dot se kam në fjalën e ditës. Kjo ishte me tre, tani jemi me katër. Te 2 pikë për Yerin, 0 për Lorin. Kjo fialësh me katër gërma. Mhm. Mm gërma e parë që u zbuloj e fundit në fialën është i. E Lori. Po, patjetër. Qeni. Qeni është e pa saktë Lori më vjen keq. Gërmë tjetër. Mhm. <të> uh -huh. Jeri mbasi s'është. R. Ehm, <të> syri. Syri është sakt Jeri. 3 yes. <të> pikë të tjera për Jerin. Okej. Okay. S'është për, për qika të përsëritur tani. 5 pikë tani, <të> hajde. Jo, jo, që ka interesant. 5 pikë pra. <të> Fjala ishte televar ishte Alingrenovon. Ora dhe fjala e detyranishe syri. Ne do të bëni me këtë lojë se aktivizojmë. Kjo gërm ka kjo fjalë ka pesë gërma. Pesë shkronja. Ta, Okej, okay, tani flasim okay. me pesë shkronja. Okej, atëh pesë në pes, kategorinë pesë. Lori ti mos a, a, a, të di nevojën që të megjithëse ti Lori nëse i gjën këtë që më të parën mund ta barazosh. Mund ta barazosh hierin tani. Po. Se janë pesë gërm. Ja, thjesht ashtu ne kuptova. Gërma e parë është ose i fundit është A. A. Para saj është gërmat t. Po prit se duaj apo. Okej, okay, do ta provosh. A. I vjerë, nuk ta quaj të. Jo, jo. Të. S'ka problem. <gjell> nuk është seksha një ide. Ne kuptoj. Pra është t. T. Në çdo kohë mund të bini ziles, mund të mndaloni. Hmm. Gërma e dytë është t. Po futem shtata. Jo, është më shumë. Shtata, është pasakt. A, kam një përja, me që jemi të <coughs> Kur janë gërëma dyshe Shëja për shumë Êshtë një gërë Një Për okay. pra, okay. dhe shtata Mjërëja Mjërëja Mjërëja Mjërëja Mjërëja Mjërëja Mjërëja Para tës Ka një së Së të a Më baron me së të a Para sës Oke, ta themu Jo, jo t'je djegur lori Mos Ma... A, e kam unë dhe ato O, oh, njeri, luar me dhe mjeri, se ti fole Fole shumë shpejt Para sës Ka një A tjetër A, së të A, A Ta provojë Pa po, provojë, bjeri zines Bjeri zines, silo e eh, zines Përra, bjeri zines Pasta ashtë sakti, jeri, bravo Dy piktë tjera Dy pikë të tjera. <laughs> Bravo Jeri. Dhe kjo është fjala e fundit, kjo fjalë është me gjashtë gërmë. Pa Lorin, ku je? Për pra, Lorin, Jeri kanë gjetur deri tani. Ai ora, syri dhe pasta. Ai ora, syri dhe pasta. I ka gjetur Jeri. Buhet më vështir kur janë shumë gërmë. Kjo është me gjashtë. Okej. Okay. Gërmë e parë. Ëh. Ësht u Përmbaron me u. Para us gërmarsh t k k. A, uh -huh. sa vjen dhe vështirësohet. <laughs> Për k's ka një i Lori I priku brava, brava Brava Lori brava, I priku I priku Lori kdo <laughs> Pes pik Pes pik Lori Pes pik Pes pik Pes pik po Tres Pes pik sepse ka Kën In U. Rën Bën Dhe in A i fiton të gjitha E mori o, dhe gërmë qishtet Këton që i ke zhën ti Quve Un e kësë dhen A jo që ishte gërmë aktualet Quat Edhe ty ti kam qëtë Qëtë Oke Shushu që një soj Kemi madhur Sa janë rezultat final? Atër janë uh, 7 me 5 7 me 5 për, për jeli, njeri e ke fituar bravo, Lori. të round të lumët Lori kapet fundit me Bravo, Lori, bravo Rijem sot e pak u mirë lojë Po si është duhet me orrujt, kaq Duhet me orrujt, pa Mirë, në thimim për roundin e dytë, miqtash ku të përbalën Altini dhe Olta Në basë pak të në krybin e mjësit, që këmë se si do të shkojnë ata Dëko, ju mund lua një në 06907222 Shakira ata një mbash me maluma Kë që që që që Mucho tiempo no creo en los hombres y no necesito de este mal de amores me pide y yo le doy sabe que siempre que estoy casi siempre y a más tarde y nunca cambia el ter y voy quiero usarte ya te vas a te o llevé mi no me negues vamos nos quiere que es del luego a mi frente para estar ella es tan Sëmës Jëmë me këndë këra, beba Të muëvetë Ensima e en mi Komplëseme perdona de la realidad caémonos en la camatrilla muertemons con eso que naciste dámelo quiere que yo no haga mi frente para tener ella se cansaba de desilusionar no quiero estar de un rompo el corazón llamo a lo disfruta que la su hora buena vuela, voilà voilà voilà ah Haciéndolo. inolvidable aventura 35000 pies de altura a velocidad crucero pude ver como se desnuda espero menos de ti vengo susir de gente este firmar contrato contigo quiero repetir ah ah ah, ah. ah. Getec es de lo que en diferentes partes pero estoy cansada de desilusiones no quiero saber de un rompe corazones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 Enjoy it people. Hello, mirësevini në klubin e mëjetës në Vallet e Klabe Fem në 104. Edh në ekranin e kampusit. Këmi lojëdorë sot miqtë dashur që jemi duke e testuar është në fazën akoma lezec, laboratorike këtu në klubin e mëjetës. Ju lutem se fitove ti erë. Po, është e vërtetë, po. Për Lorit Lori i benion. Lorit i duket të truhejse. Korhumbet ashtu mirë. Atëherë loja funksionon në këtë mënyrë, ju thuhet fjala mbrapa sht dhe Volta është e zhivtë. Apo do ta luajm mbrapa sht fjalë. Fjalësh zhivtë. I ka gjetur të gjitha. Mbrap sht fjalë. Jo jo tash se si Digjo, ka gjetur të gjitha. Dgjoj. Funksionon në këtë mënyrë. Un kam një fjalë me dy gërma të kam pëshimën unë që nesër do bëjmë vetëm me 3 gërma të para, se dy gërma janë shumë pak skaq. Fra pa, shumë pak mm. janë vërtet. Po gjithsesi sot i kam ca, sa për juve. Skaq. Qëçiu që fjalë me 2 gërma, me 3 gërma, me 4 gërma, me 5 gërma dhe me 6 gërma. Po. Do fillojmë duke ju dhënë gjithmonë gërmën e fundit. Edhe nëse ju e gjeni cilën fjalë ku do të shkojmë, duhet i bëni ziles. Në momentin që i bini ziles mund ta thoni fjalën dhe do fitoni aq piksa që janë gërma të pazbuluara, mm -hmm. përfshirë ato që kam të zbuluar deri në at pik. Pra nëse unë jap një gërm në fjalën me gjashtë gërma dhe ju e gjeni me të parën, fitoni gjashtë pikë të plota. Po, Okej. Okay. Nëse e gjeni me dytën fitoni pesë pikë te fjala me gjashtë gërma, e kështu më rraf. Vazhdon. Kështu që, nëse e dini, i bini ziles. Por ka një strategji tjetër, onse mund të luash për fituar gjashtë pikë një herë, edhe si thua, të vesh një basc dhe ajo është fjala, ose të presësh të zbulohen më shumë gërma, mm -hmm. do fitosh më pak pikë, por ke më shumë siguri që do të fitohës e ndryshës kualifikohës. Që që letë lëshojëmi Altin dhe Olta. Në randin e parmi që da shumë fitohë i jeri, 7 me 5 kundër Lorik. Shumë pra një shumë Lorik, që shumë shumë. Shum. Fjalla e parë ka dy gërma, luan Olta kundër Altinit dhe gërma e parë që unë japë, e fundit në fjallë është A. Dy gërma dhe mbaron me A. Në këtë fjallë ju duhet vetëm të jebni Një përgjigje të saktë Si që... Okej okay. Okej okay. Olta, fillon t'i e para Fillon Olta, me që e gotës Okej, okay. sa. sa Sa Sa Së është sa Ua Nuk është ua Kjallë e ishte Ka Ka Si kau Lo bëm dy në lopën sa e di ajo kush është. Okay. Okej. Fjala njënjë, njënjë, e dytë për ju ka tre gjerma. Kjo fjala ka tre gjerma. Mm -hmm. Jemi 0 me 0. Gjerma e fundit është a. Gjerma e fundit është a. Ka tre gjerma. Gjerma e dytë është n. Volta. Ana. Ana, jo I nuk ka jo. emrat përveç Molta. Edhe përvojë ti bish nëse azi lidh spa e mbajti, çu se po e mbajte kështu, nuk tingëllon. Si, s'duhet të të bëj rrugë. Faleminderit. Provoj edhe një herë. Na. Katër gërma. Molta. Ena. Eshtë OK, Ena, 1 pik për Oltën, 2 pik për Oltën, fani, 2 pik për Oltën. OK. Fjala ishte Ena. Nuk e diaj se nuk kishte emra të probleme. Nuk ka emra përveç. Iriat fortë, ska ndonjë. Eksperiencë çdo gjë fundi e më ço. Kjo fjalë ka katër gërma, e fundit është A. E para fundit është G. Katër gërma mbaron me G. Alfin, Luga. Ë pa sakt. Pas sakt, nuk është Luga, mund të kishte qenë. Mund të kishte qenë Luga. Olta, fjalla tjetër, gërma tjetër është u. U. Ruga. Ruga! Bravo, Olta. Po mbajë atët 300-azat birja se që më mbanë në shtu. Nuk ka në vajtë e mikrofoni, Olta. Aty poshë... Po ju me jo, em banë këshume. Ajo, të të të më tërë. Ja qëpë më. Sve të bërës. Sve të bërës. Sa pikë shkonë për Olton? Në këtër round? Në këtër round, Olta ka 4 pikë të i tani. Domethënë 2 nga këto. 2 morën edhe kjo, po? Okej, 2, 4, 4. Fjala ka 5 gjerma. Gjerma e fundit është A. Wow, nuk nda A, ja. Kjo A. Na i mungon falë. Para fundit kemi T. Ka 5 gjerma mbaron me D. Para D-s kemi N ojta banda banda është wow. e pasaq mund të kishe qenë banda kujdes altin mbaron me nd dhe a prit ha do të flasësh okë okay, vazhdo po lënda lënda e pasaq kur e prit penda penda penda penda, penda. Wow. penda. e kjo shëllë e fundit 4 pikë për olden Zero 0 0 pikë për, për, për altin altin ti mundesh prapta fitosh këtë loj po po natyrë nëse gjen shëllën e fundit <laughs> Jemi me 6 gjërma? 6 gjërma. No. E fundit është u. E fundit është u. Aldin, kungulli. Ai <laughs> është <laughs> <laughs> diktator. <laughs> Hajde ndjer kungulli. E fundit është u. S'mundet kungulli. Nuk <laughs> të hapin para fundit? E parafundit është k. Mbaron me ku. Ibriku. Një priku ishte qëpar, oda, <laughs> nuk mund jetë dy e rrështë Kajshë mund të jeni provojë e tini Aytin, baron me Q, gjasht gërma Gjasht gërma, baron me K, U Gërma para K, sësht A A, K, U Janë gërmat e fundit Ka gjasht gërma, baron me A, Q Sepse këtu mund barazosh Po të ashtë dhe një gërmë nuk barazondot më darez 4 me 3 Jan Jesgerman baron me aku Aldin German para as është p Jan Jesgerman baron me paku Ah Jan Jesgerman ka paku Esala ka pago vë ka pago 4 me 3 Olden vajësi kanë fituar të dy roundet. Bravo. 4 me 3, bravo edhe ju qoftë. Okej, okay, mirë. Faleminderit. Po testojmë, këtë të shikojmë se si do dali. Shpresojm të pëlqej. Mirë, mirë, jo okay, keq. Finesse. Me emocionet e veta. <laughs> është kënga tani më i dashur Finesse nga Bruno Mars, Cardi B në albumën Jessie 842. All them boys cook, huh? We're from dollar bills, now we poppin' rubber bands. You know what I'm saying? Tell me while I do my money dance, like, hey. Sex and underground, like, hey. hey. Hit that Lil Jon, okay. Okay. okay, okay. Oh, yeah, we drippin' the Vanessa, gettin' paid. Ow. Ooh, don't we look good together? together? There's a reason why they watch on that line. RMJ RMJ Santini Olta Lorca No No No Nina I'm here Olta Kemi If it was Kemi No if it was Yes Kemi Bro Kemi Put your Kemi Kemi fitues për shërbimose sepse pyetëm se Jim kush zëron Zotrin, kanë thënë se duhet bojkotuar Facebook-un dhe përgjigjja është imot, e Jim Kerry. Jim Kerry. Saktë, është aktori i madh Jim Kerry. Fitues 714 i mbaron numrin, fiton 2 bileta për rëndin e plotë. Si e ke emrin? Zoti temi, Yuri. Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri. Yuri, Jim me ka kështu. Uh, Jim Kerry më është dhënë në vitin 2004 u b qytetar i Shtetit Amerikan. Jim Kerry ka lindur kanadez, mm -hmm. por është amerikan tani dhe ka postuar në Twitter-in e vet. Ma di an Facebook po më vone të shpëfshir në Facebook, ëh, uh, një mesazh të shoqëruar nga një imazh ku duket Mark Zuckerberg i vizatuar dhe një buton dislike, ëh? Ai apo butoni me gishtin për poshtë, ku thotë jam duke hequr gjithë stokun që kam bler në Facebook, që kam bler aksionen para nga Facebooku, mm -hmm. dhe do të fshi faqen time sepse Facebooku përfitoi nga ndërhyrja ruse në zgjedhjet tona dhe ende sot nuk është duke bërë mjaftueshëm për ta ndalur këtë gjë. Unë inkurajoj të gjithë investitorët që duan t'ja din për t'a ardhme në tonë, që t'bëjnë gjithashtu të si unë. Po, mm -hmm. Unfriend Facebook e ka qua e turë uh, Zotikeri me një hashtag të me një thurje për të formuar një levizja ashtu unfriend Facebook. Sepse të ndashkuar dikush apo? Ëh uh, kam përshtimin që ka shumë njerëz që e mendojnë mm -hmm. Kerry nuk është i pari në fakt që kanë ngritur këtë flamur kundër Facebookut, po bëhet fjalë për për ndërhyrjen ruse u shpenzuan me mira dollar nga ana e Rusisë gjatë fushatës elektorale në shtetin e bashkuar të Amerikës për të reklamuar faqe dhe biseda e postime të cilat përçanin shoqërinë, të mm -hmm. cilat uh, hidhin helm, si thua, brenda popullit amerikan. Dhe ashtu ndodhi që situata realistisht u helmua jo pak. Ëu ndan në një mënyrë të frikshme dhe kjo pranua, u planua, u vërtetua nga Mark Zuckerberg që tha po, rusët kanë financuar, kanë pasur faqe, kanë hapur debate, kanë ndërhyer ata në debatet e fushatës tonë sikur të ishte e tyre, me lekë me të gjitha, mm -hmm. me njerëz. Por ende sot tek kësaj dite nuk ka një ndarje të qartë nga kjo. Se si Facebooku për shkakun thotë që un nuk do të marr më para për të ndryshuar rezultatet e zgjedhjeve në vendin tim, unë nuk dua që të ndikoj negativisht demokracinë e një vendi, sepse për kësaj i përfitojnë. Vjen kur atë lekët, pra pa. nuk Ëmpun të falë, sigojishin disa mira dollar, po por po ta krahasosh me pasurinë që Zuckerberg ka, ishin pak. Ishin çikri. Nuk është se investuan mm. 2 miliardë, 5 miliardë apo 25 miliardë. Kuptojmë bëj fjalë për disa qindra mijë dollar, 200 mijë, 300 mijë, ku do të undi diçka të tillë. I ças gjë. Që nuk është ndonjë po, shifer e madhe. Nice, un jam duke i bër follow Gym Carrier-it për momentin. Por <laughs> por kjo është gjëja që ka që ka ndodhur dhe kjo është edhe përgjigjja saktë kuicisit on. Tani dua t'ju prezantoj me një vajz. Po. Mhm. Mm Qi e gati ai. Po normal. E cila quhet Menel. Jo, diajëriçi është sekëntaria. Ah, okay. Po, pra se pështonin pa kumpar. Është në në France, po mm -hmm. Menel qet kjo. kjo. Që ju vajza e cila ka tisë video në YouTube ieri, mhm, mm ku kjo ka bër cover atë Këngëve të ndryshme Si që bëndet i kur Dua Lipa Në që vëse mbalë më mënd Në vëshurë dhe saj Video të Dua Lipës në Youtube Kërë ishte e vogël Që e këndon dhe buku shfare Dhe binden sy Me qëta Menel Më basur e videove Ka vajtur Që të marri pjesë Sepse në France Aktualisht është të kaj u zhvilluar Spektakli The Voice of France mm -hmm. Dhe Ka marrë pjesë Me këngën e Leonard Cohen Të njërën Hallelujah okay. Ajo ka n Me origjin babai në ka sirian, mm hmh. Me pak turk brenda. Mami në ka algeriane të përzier me marokane, kështu që ajo në një farë mënyrë e përfaqëson, si thuaç mirë, lindjen e mesme të Afrikës Veriore mm -hmm. në në këtë formë. Dhe vjen ai hyr atje. 20 vjeçë është, Menel? Nuk e di, sesa vjeç është? Po është kjo vajza këtu. Shikoi tek tek hy në studijë atje. Në TFN ka qenë këtu në Francë. Mm hmh. Dhe bëhet gati që të këndojë. e më fike kërës le vahë. Eh? Kjo është shësheve të që e ka është shëshëruar. E le shikojmë. Si shumë simpatike. Shumë e mirë. E të gjojmë. I heard there was a secret going Pa po shëjë bejë And I feel all about You don't really care from you do ya and it goes like this the fourth the fifth the mine of all and made to live the baffled king can Osmen Elmis dashon e prezantuar. E merësgjithë. Sa fundi në Franc, veçanë me origjinën algeriane atje, edhe me babain sirian. Qi që ka qenduar në arabisht gjysmën e dytë. Mm -hmm. Halleluja te Leonard Corne ka ngritur yuri në këmb pastaj yuria ka dashur që të ngrejë në këmb dhe publikun. Bravo. Super. Yes. Jezdim Kazjovi. Uh, <laughs> e në fund video vazhdon Lori mund ta çelim në fund fare se këtë zgjedh ajo, po unë zi se kush janë tha një herë. Vetëm për çështën kjo që u kthye e para, për ndëshmëri duhet zgjidhë këtë fenë. A cilë do zgjidhë? Okej, do ta shikosh momentin se kaja zgjedhur. Ka, ka, ka qenë një bisedë gjatë më në fund <laughs> me Nelia, i thëmi edhe një herë videos ja ku është në fund fare për të zgjedhur. Merci de nous <laughs> offrir votre cookie. Merci de nous offrir ça. Nelia shtë. Menele është bëjës tradicionale. Këto zhjedhja jo. Mërësi, ja u 4. Se e komplike, në? Këmë me bështë të të të të të të? Këmë me, jë pensë këshë bërqërë avek Mika. Mika! Ka pituarë Mika, zonja dhe zotrinë. Të luthërë një kën nga Mika, të një, sepse Mika është... Mika është... Mështë mështë, nështë mështë. Që që bukurë kjo, të një, se ajo ë është siriano turk algjeriano marokane mm -hmm. edhe ka zgjedhur Mikën i cili është franco britanik <laughs> e kemi rësisht këndon edhe, edhe në frëngjisht edhe në Franc edhe në anglisht edhe në Britani Mika është uh, i katë dyja brenda ëh ju kam thënë qoftë çudi jam me kanga Mika që ka qenë sa çfarë ka zgjedhur ai Grace Kelly më është kjo e bëri Mikën të një orë sa vjet par, më parë mirë ngjësi I you ever bounce with my cheesy smile? Am I too daddy? Am I too flirty to do it like what you like? Y'all yeah, be wholesome, I could be low, just some a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me with I'm making me try? I try to be like Chris Kelly. Mm -hmm. But I look so too sad. So I try a little friend mm here. -hmm. I've got an intro to me. in the Hello Mirë më njësë e mirë se vini në klubin e Mjessi. mjësit Mirë mjësë e mirë mjësit Në klavë e them Yes Unë jam blendi të bashkë me jerin Mirë mjësë Bashkë me aldilin, olëtën e dhe lorin I jemi në valet e radio se gjithashtu Edhe në ekranin Eklan plus zhëtit me ju miqtashur Nga ora 7 deri në orën dit Kjo është ora 3 Në këtë dit 97 minuta në këto moment Po që gaj një Historikës se shkruajtur në The New Yorker E tila e fletë për uh, këta njerëzi që mbajnë frimën në nujë mm. dhe rekordet që vendosen pasit tje ke mbajnë frimën në nujë. Sa me ndonë se është rekordi për këto kohë i eri, që të rrishë në nujë pa frimë? Një minut. E vështirë, ja, një minut, ja. Katër minuta. Po thejmë dikute gjasht minuta. Gjasht minuta, të ati. Kam përshybin që është më shumë. Një minut, katër minuta, gjasht minuta, Lori? Një minut jam vajon. është pothuajse 12. 12. është pothuajse 12 minuta. Në fakt më kujtuai që kur isha djanj... para dy viteve që ishte 11 pak nuk e mbaj mend. Rekordin në fakt ieri ë mm -hmm. rekordin e mban domon një rekordesh ai vitit 2009 i mbajtur nga një zhytës francez mm. që është 11 minuta e 35 sekonda. Apo këto kam. Në vitin 2014 ky rekord është thyer zyrtarisht nga një tjetër zhytës, edhe mm -hmm. as mbajtur shënim nga Guinness. Pam. Megjithatë ajo çfarë këta po flasin është ka të bëjë me mënyrën se si truri kontrollon atë që është limiti i perceptuar i trupit tonë. Dhe është shkruar një libër i ri për këtë arsye. Njëri nga këta njerëzit që e kanë shkruar është nga ata që vrapojnë për një kohë shumë të gjatë. Mhm. Mm Daja është faira e ka zbuluar mbas shumë e shumë vitesh, përfshirë edhe këta që zhviten në ujë është se truri i emdi sa sinjali që thotë stop, stop, stop, stop, stop. stop. Po, ka edhe paniku. Po. Cilat janë të pa kontrollueshme? Sepse për shembull muskujt e diafragmës marrin sinjalin që ej diçka, po ndo, duhet të hapen, duhet të marrin frymë, edhe pse ndodhesh në ujë, do të hapet goja mm -hmm. e do mbushesh me ujë sepse nuk duron dot më. Por nëse arrin që ta trajnonosh vetë. Mm -hmm. Si ju të thotë, e bëjnë vazhdimisht. Të këto stopin. Që këtë stopin mos e kuptonshmë si një dritë të kuqe, semafor por si një të verdh, atëherë do të shikosh se trupi yt mund të mbajë gojja më shumë. Mhm. Mm nga sa duhet yesh i relaksuar këmbësor. Nga sa perceptohen. Vetëm që kjo është një luftë shumë fuqishme. Sepse Shem truri, shtir. thonë ata, jo muskujt. Është ai që po thot dorzov. Truri thot dorzov në fakt para kohe duke duke pretenduar se ta ruaj. Mhm. Mm mm -hmm. Po, sepse çfarë ndodhësh nëse je në ujë Humbja e ndjenjava ndodh shumë shpejt. Dhe nëse je në numër pasaj kjo mund të jetë katastrofale për shëndetin. Normal. Por kjo vlen edhe për ata për shkakun që vrapojnë që ngjiten një mali ose për ata që na dëgjojnë tani, cilët nuk kanë për të bërë këto gjëra ekstreme për thyer rekordet e Guinness, por që duan që të vrapojnë më shumë apo të stërviten më gjatë. Truri ynë na mbron, truri ynë na demotivon, si thua? Pra ndaj se vështirë shkosh vetëm në palesë, sepse mbasi farkohe mrzitesh. Uh -huh. E trurit janë bota u lodhen për sot. Ja, bota u lodhen për sot. Mjan për sot. Sipas ka qenë truri. Po. Ësht, ndërkohë që muskujt janë janë në rregull. Dhe ti e kupton këtë, disi kupton kur je me një trajnuës tjetër për shembull. Apo je duke vrapuar me dikë tjetër që të shtyn, të motivon në farë mënyrë ti e kupton që hey, një sekond. Un mund ta bëkam me dikë. Gjëra që siko bën ndonjëherë, që kupton që sian më aq të vështira për ty, por trurit nuk të ka lënë që ti ja që ti bësh. A kjo është subjekti kësaj. Interesantë është. Që e pushing the limits, uh, the New Yorker, <laughs> shkruan për këto. Hemon mirë. Super. Sepse Super. edhe kur bëjmë nga të maratonë, për shumë mund që thonë ata, a është mundur të bësh një emision 28 orë në transmitim, duket e pa mundur. Kur njerëzit përna një avë për të produar një ore gjusëm televizion, të duhet të produi 28 orë, mm -hmm. program të drejt për drejt, pa pushim duket cikur. Por Në vend do të i thuash trurit, ne pavshim të gjithë mirat për sot. <laughs> I ke futja gjumin. Kthehem pasvan këndin, jesit më diçoj jo, pa as të shkojm fal. Olga ah. ka fitues, edhe Altini ka censurën. Çfarë fituesish kam? Nuk kam fitues. Në sërke? Jo, pra nuk kam. S'ka asnjë. Okej. Okej, shumë. Censura, pra. Por biologu Robert Mishot, po mëson se nuk ofron asnjë lloj garancie. Natyra më kan thënë, jo. ë uh, harta No Transplanti Jo, jo, jo, mm -mm. no, as një nga këtojte mm -mm. Zonë zotrinë, për një orë nga mishtan dhe këprimi moqës Në ju kemi sfiduar që të gjeni se qëfar alë tini ka censuruar Në këtë klip nga një program dokumentar Por biologu Robert Mishot Po mëson se Nuk ofron as një loj garancie Biologu Mishot është duke mësuar se Pipi nuk ofron as një loj garancie Qëfar është pipi është pjete për ju? Mam dukej shumë e vështirë. Është vështirë shire gjithatë vështira kanë qenë kotë fundit. Po bra. Tësh më ndihma. Dita është është i vështirë kotë fundit me këtë. Duhet të ndihmosh t'ini. Duhet të ndihmosh t'ini thot ajo. Kad bëj me Hm. Do të më thënësh diçka, si e themun tani, se kam ha më se ja. Mendou një herë mirë për Altin. Mendou edhe herën tjetër ndihmën. Okej, herën tjetër do mendohemi dhe do shkojmë ose ajo vendi. Ndima dhe deri të anishme janë të gabuar <laughs> Ej, truri, si që e edhe... të... Stop, truri, stop, stop. <laughs> si që e të operacionin fundit i Qeveris Rama, shpjetja Nga aktualiteti për ju Ka një operacion me një emër shumë të zeqëm, njëri Vërtet? Po, po, shumë të zeqëm Këtë e jemë paspak nëse dinin a shkrua një 0672722 Do të flansin për operacionin me emërin e lezeqëm Ta njështë 9.13 minuta Ju po të gjo një radio në Club FM Po në dish një televizionin Klan Plus We grow apart I watch you on the red horizon Your line's hot I'll protect you under stormy skies And I will always Be listening for your laughter And your tears and As soon as I can hold you on to I won't let go of you, I swear We lived through scars this time But I've made up my mind We can't leave us behind anymore Your hands are cold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 Through the shadows out for you and me And for all the pain is in your part We barely get a second just to speak We we'll live through scars this time But I have made up my mind We can leave us be We'll have to hurt for now But next time there's no doubt Cause I can't Param, param, param, param Fjallin e ka jeri tani në klubin e mm. mqesit Në klab e FM në 100.4 Po edhe... pa, pa ti hejder me shumë foto Sa të dusht ti? <laughs> Atere, është një zojnë 28-et vjeçare nga Kalifornia E ka e mërë Shaina Leon Weesh! E cila Ka e një pasion të veçantë Prej 20 vite e shtani më Sepse pasionin saj është të koleksionoj kukullat të ndryshme, mm. të ndryshme. Filimisht E të E ka pas e ka nisur këtë pasion në moshën 8-vjeçare kur ajo bleu kukullën Barbie të parë dhe prej atij momenti, prej 40 vitesh, ajo koleksionon kukulla të ndryshme. Por në vitin 2006, një ndër kukullat më uh, famoze, po themun, është American Girl dhe ajo u apasionua aq shumë Pas këtyre kukullave sa kukre. bleu 150 to tilla jo kuptoaj jo brenda The... një dite por me Heyo, kalimin e kohës Do të thonë një sekond kjo bleu mbi 150 kukulla vetëm American Girl sepse deri të tani ishte po kishe kukulla Barbie të ndryshme por prej 2006s u apasionua pra këtyre okay. kukullave dhe tani më ka 150 to tilla në total Blendi ka 550 kukulla Bro, e ka mushur shtëpim plot me kukula Madje, ajo ka dyfmi të rritur Ka një vajz 22 vjeq dhe një djal 19 vjeq Të dy dhoma që këta kishin Ajo i kanë zjerë uh, për jashta I kanë zjerë për jashta, i kanë zhënë më duhen këto dhoma Dhe i ka regulluar të dy e dhoma të për kukulat e saj mm -hmm. I Sa, bashkëshorti saj Alfred thot që dheri tani Ka shpenzuar dhe, mbi 15.000 dolar për koleksionin e saj me të. Megjithatë, duket sigurisht i shion të kukullat që i pëlqejnë si shumë këtu. Gjithandej del kur bën pazarin ka gjithmonë një, një kukull me vete, bravo, kur bravo. i gën dhe ushton merxha vendet e shkallave jan... 50. të shtëpis, kështu që janë i rreshtuar një pjesë 550. Shumë mirë, shumë, shumë mirë. Shikoj që edhe kukullat kanë kukullat e tyra. Po, po, luajnë me njëra tjetrën. Perandon mosmërzita. Ka burr këo virsë? Po, ka. Ka pra ka, shokëti. Ka pra burr i kishte bërë bilancin e argjimit. I mbaj sonim llogarit. Shumë, shumë. Madi, veshja e bimësa, çdo ditë se ka edhe veshje, përveç sa ti blen kukullat, blen dhe veshjet. Po pra i kanë nxjerr nga shtëpia, ja, kta gjëra. Nga shtëpia nga dhomat. Herë e dytë, e dua me foto pas sa kujtohen. Më vjen, thëtitë të nxjerrat gjëra që kishte thënë njëri. Nataliari, po, sa ke harxuar kë? Ta bulli Isaile fëmijët vinë nëse apo. Sa kukullë janë, mos i, këto pas kanë pas 150 copë, s'më vjen. Një shumë valenderit Asë një se kështë Më betë kuklash <laughs> <laughs> <laughs> Jë më lotë shumë me ju si kukla, kukla <laughs> Si lordi farkuat Më lare, më lare Une jam një ju biskot <laughs> Mirë um, Në lejme djemë i shdashur Kemi ne fitu e solda Po, antitepsia, ha, antitepsia, antitepsia oa, oa, oa. Operacioni antitepsia Antitepsia <laughs> <laughs> është Almirandi688 Mbaronumri fiton 2 bileta për në Cineplex anti-tepsia që të regon edhe për traditën kulinare të vëndit tonë shumë nga këtoj që pichen të një do shduken gjithë tepsit nga qërgullimin gjithë tepsia e do e hapim nga jim vrim që më së përdoren më se nuk mundi shdukim që të gjitha pasaj mereti shkon njëri me tepsim e vrim të dela e të rrithë bjureku shupra por nga në tjetër është shpalur dje se një nevoje e ekonomisë ton është që të luftojmë euron Operacioni anti-euro është shpalur nga Banka e Shqipëri se ka batalje Nuk qëhet anti-euro okay. Por gubernatori bankës Seiko Ka dekleruar se Do të përhet me shtrejnë për bankat e nivelit dyt Që t'jabim kredit në euro Sëpse është rezik për ekonomin që ose njerëzit Pagojnë në lek dhe i kanë kredit dhe borgjet në euro Se mund të Dikohen L jo mirë nga inflacionit Dhe nëse ekonomia shkon drejt Lekut më shumë se sa drejt e euro Të jo dini tani që gjithë ka mund të plesht dhe me euro mm -hmm. Ma të mm -hmm. disa qëra mund të plesht Vete me euro Sëpse stimarin me lek Që është alasoj gjë se jenë Vëndin <të> ku të, legu është lera tam. Por uh, ideja e që nëse Përdori më shumë lek, më pak euro është më mirë për ekonomin Kjo ndimon në, në bën situash pak më pas të pasur tra. Nuk temë në bën Va, është është më mirë për ekonominë. Që të çarkulloj lekun edhe monedhën e saj dhe jo Euron. Prandaj e quajtosi anti, anti Euro. Mhm. Mm anti Euro, siçojë. Megjithatë, veç kësaj në lajmet ekonomike dje, se kjo është për kujt pak më vështirë. Shqipëria ka marrë këtë not. Është një not e cila jepet nga Moody's. Mhm. Mm Çë vlerëson një vend dhe after scene aty për të marrë e për të kthyer borxhe. A te vlersohen nga me gërma. Ambe, A blu sa b plus b? Mbet di kush këtu? Urdhro? Mbet di kush se të mbetësh të mbetësh në klasë? Çështja është nëse në nëse ke notën negative ieri nuk merr mm. do të kredie, nëse do të ndërtosh një urr apo një autostradë apo një port apo pra një aeroport, nuk ke ku marr, të marrë sepse ti je kreditor i keq, ke një vlerësim të ulët si ë uh, kredimarës. Në këtë rast Për samë lartë të keshnotur Aqmë kolaj Dhe me interesa Aqmë të mira Mund të marrës Shuma që të duhen Për të zhvilluar ekonomin e bandit Që që Cilë ashtë nota që kanë Shqipria Në këto momente 069 207 222 069 207 222 Tightrope tani Nga LP në klubin e mqesit Mjë mqes Hold on I know you're scared But you're so close to me that tight just pretend you like a feather fly around me the last but you know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 Yes, Gjenges, ora janë 9:26 minuta jemi me klubin e mëxjesit në Radio Club e Fem 104 edhe në ekranin e Klan Plus mëngjes Brenda Altini,olta Lurka. Ana. Një këshill shëndetit për të gjithë ata që e konsumojnë çajin, mm -hmm. dhë që e konsumojnë çajin të nxehtë. Sidomos nëse ju jeni grupi që gjithashtu konsumon cigare dhe alkoolin. Po. Mm -hmm. Nëse pi çajin e zezt, po thonë mm -hmm. shkencëtarët në Kin, pam, në një studim i cili është botuar së fundmi edhe në Annals of Internal Medicine. Mhm. Mm thonë se këo mund të rrisë shanset tuaja për kancer të ezofagut. Oo. Oh, po, do të thotë si nëse konsumon alkool, nëse konsumon cigare vazhdimisht mm -hmm. dhe pastaj çajin do ta pish të nxehtë. Temperaturat e larta i ekspozojnë qelizat e ezofagut dhe i bëjnë ato më të ndjeshme e më të predispozueshme për tu Ndai alternuar më vonë e për tu kthyer në qeliza kanceroze. Kështu që duhet që çai të lihet të ftohet. Duhet pirë vagul. Pra. Para. para se të konsumohet, jo gjëra shumë të nxehta, sepse të pëlqenë të nxehta, ndërkohë që edhe duan xhi dhe dhe alkolistët alkolis. kanë kancerin thyt. Subse so, <laughs> kjo? Jo realist, kjo ta predispozon pra, ta ta bën të bën më më të Pra je më i rrezikuar. Domethënë pish cigare, po të zetë, <laughs> çantoh, të shumë, A, për shembull pa alkol, pish cigare dhe çaj të nxehtë, çfarë do? E njëjta gjë është. Pak aşum për këtë studimin. Pak aşum. Bëj pak durim, të ndër. Nuk është vetëm që pish, pish edhe alkolini domethënë nuk ka nevojë që ti bësh gjitha bash, ajo është ta garantosh se do ndodhi. Jo, duhet të jesh para Në por më themi që <laughs> nëse nëse je i duhanit dhe shumë njerëz kanë pinë dy pachetë në ditë, e kupton? Atë çajin leret ftohet, kaç po thon. Uh -huh. Për momentin, mos e pite çajin të nxehtë sepse megjithatë duhani ashtu e, mm -hmm. e, e ekspozon veten më shumë ndaj ndaj dëmit. Sa për temperaturat, ata nuk kanë dhënë një temperaturë eksakte se çfarë duhet të jetë, por unë bëra pa kërkim dhe delse ë duke filluar nga 65 gradë e lart, është jo mirë. Por do të jetë 965 gradë. Do të jetë vakët, si stadariën Felipe. Të vi të vakët. Të vi të vakët jo ti të kështu për volus. Ç'ai për volus? Jo i mirë thon ata, nëse i edhe duanxhit dhe dhe alkolistit. Dhe alkolist. Jo alkolist, po, nese. Kalish ki schauen. Kësu të imës bër mbi bazën e 500000 të riturve nga mosha 30 deri në 79 dhe ka zgjatur mbi një dekadë. Qushë nga nga Esotimi dhe është serios, serios Por është Ashtë goxaj madhë Si që thashtë është shvilluar në kin Edhe Ata në që Pinin Çajnë në zet Edhe Ty mosnin mm -hmm. Ose përdorin Alkolin Por johë të dyja Gjithashtu kishin Një rezik të shtuar Por si që lori Dëshiron të anjita të gjoj shme dhe sigshmelori dhe është eksaktësisht e keq që ta shme, bësh kur e përdor të dyja. Kur pi shumë alkool dhe pi shumë cigare dhe pastaj pi gjëra shumë të nxehta. Kjo e thon ata, ja. nuk është mirë. Okej. Okay? Okej. Okay. Kaish këshon për uh, këtë moment tani. Do të shkojmë tek muzika më pas dor kur të kthehemi kemi më shumë në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim ti gjithë dhe, dhe ju urojmë një ditë fantastike. Mbas së kësaj kanë do të ketë edhe një ndërprerje të shkurtër publicitare. tilted stage the role you made me play the fool now i don't like you i don't like your perfect crime how you laugh when you lie you said the gun was mine isn't cool now i don't like you but that's what i, got smarter, I got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 place to sleep looked me out and threw a feast What? the words of son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 I'm sorry the old tailor can't come to the phone right now. I Oh I found a love for me But well, darling just dive right in and well, follow my lead well, I found a girl I never knew you were the someone waiting for me cuz we were just kids when we fell When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it, darling, you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 Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Ja cilat janë vlerat shëndetësore të shpargut, modernisht i quajture dhe asparagu. Shpargu është një përgjime me pa kalori dhe shumë fibra, në 100 gram shpargu gjende 20 kalorinë. Shpargujt e freskët janë një burim i pasur antioksidantësh siç janë luteina, zeaksantina, karoteni dhe kriptoksantina. Së bashku këto përbërës flavonoide ndihmojnë në largimin e radikaleve të lira nga organizmi. Shpargut e freskët janë një burim i pasur folati. Në 100 gramë shparguj gjenden 14% të dozës së rekomanduar ditorë të acidit folik. Studimet shkencore kanë treguar që konsumimi i rregullt i folatit gjatë periudhës para shtatzënisë dhe deri në fazat e para të saj parandalon defektet tek fëmijët e sapo lindur. Kërcenjt janë të pasur me vitaminat komplekse të grupit B, që janë thelbësore për funksionet e metabolizmit dhe enzimat e qelizave. Shpargut e freskët përmbajnë dhe vitaminat të tjera antioksidante si që janë vitamina C, vitamina A dhe vitamina E. Konsumimi e regull të ushimeve të pasura me këto vitamina ndihmon trupin të zhvillojë rezistencë të fort kunder infekcioneve dhe radikaleve të lira. Shparguit janë gjithashtu një burimi mirë i vitaminës K 100 gram shparguit përmbajnë 35% të dozës të rekomanduar ditore Vitamina K dluan një rol të rëndësishën për shëndetin e kockave Ato gjithashtu ku fizojnë dëmete neuroneve në trup Dhe ka një rol të e kbësor në trajkimet e pacientve që vuajnë në së mundi aqzajmerit This is Club FM 100.4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 I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut change. Are we too grown to measure out? Uh, ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, ooh, ooh. Mirë më njësi që të gjithë dhe Mirë më, gëstin, Mirë ka, më njësi Mirë të këni ardur në klomin e më njësit Jesse He, Elon Jesse. Musk mi qdashur Pra, pra, pra I famshmi <laughs> t, Ja, i famshmi prap kë um, Dje, po e shikonim uh, Me shumë kënajsi mënyrën sësi Raketat e Falcon Heavy mm. Në basi unë gjitë Zbritën është, është, është kjoj momenti këtu Kure Si dhe? që ka të reguar uh, Elon Musk në Në Instagramin aty, ky është Instagrami i Elon Musk, që po shikojmë uh, për momentin. Mm -hmm. britis, uh, në momentin e zbritjes aktuale, ky është momenti i zbritjes, zotë, një moment i ngjitjes. Ishte me të vërtetë diçka për t'ua, uh, për t'u mbajtur mend. Ëh, uh, po shikoj ndër të tjera për shkëmull. Ishte kjo foto e njerës nga ato chipet atje ku, siç e thash dje, thotë e prodhuar në tok nga human, nga njerëz. Mm -hmm. Ktu po shikoj ja. Ka një moment tjetër kur Dikush tregon, ka vajtur pran vendit ku janë ullur këto raketat E që kaj njëllën që ka lënë në asfalt Përshka këtë zjarit që ato kanë pasur mm -hmm. Po, po Njëllën e sejz Që ditë e karburandit, po E që këtë tani Po që kësh bojën e njëri ju të di se sa gjigande janë Po që kështë sa i vogëlisht njëri Sa i vogëlisht njëri ju atje Pra në tyre Dhe fundit fare Që kaj hedhur në Instagram Dhe Elon Musk është kjo foto, që vjen nga hapsir, është makina e ti wow, Tesla që e ka njësur në hapsir, edhe lëshoj me andë të kësaj rakete, ajo është e pa njësur me kamera, kamera brenda, kamera dhe nga jarë, që mund bëjnë tip selfies të makinës, ka të shuar një mesajë, e thotë, kjo është fotoja e fundin nga Starman në Roadster, në kjo është Tesla e parë, është modeli parë i Tesla, mm -hmm. si dori, ishte Roadster-i. Makina sportive, sportive, e përdua nga Tesla, në atë ko, Elon Musk ishte, ishte duke përdua të parën makinë elektrike, kjo ishte modeli prototipi parë, dhe dhe në atë ko, makinat elektrike ishte në qënë qënë të nga dalta, si koti, të shumtuara, në kuptimin si makina për peshkop, të shenë mm. ata. Dhe kjo tha, për ta thyër këtë stereotip, ne do të përdua një makinë elektrike, që nuk është si koti, që nuk është nga dalt, për kundra zi, që është sportive dhe shpejt. Dhe kërë njërë si të panë për e të parë që makina elektrike mund tishtë e sportive dhe e shpejt Ato mm -hmm. para gjukime dhe ato koncepte që kishën pasur dhe ratë e re i morën dhe i flakën të anë një sekon Se makinat elektrike mund të që nga në tishka tjetër Dhe nga të ko i me ndonin si elektrokarro Që vimër daun që si ata pirunët në për mm. fabrika Poj gjithë të si Dikush kështë e pjotur sot më qezë kështë e thënë Elon, mos më ke lëbjishur që makinen Bo, thaj, I e <vermë> <gaj> shumë pranë është E parkimit, po Parkim s'ka, po napsir është makina shu Brabe i qofte Po, foto është fantastika Super, papa Starman, nja kanë vënë emrin të Se kanë vënë një Super Manekina të, ja mm -hmm. Që është i vejshër e ka formën e një rjutë Po cikosh në pas shpinën së ti duket planeti tokë Po pranë Planeti një Shumë bukur është super E edhe njeri në fakt, aty të pjesë mm. me dritë jetë ti, po nuk duke shumë <gaj> Sho, Alta, sa kemi në lidhje me fitues? Kemë një fitues të këngës ditës, ndonjëri trembaro numri Paulos dhe fiton një gratë nga Electronic Line dhe B Plus, pra ishte vlerësimi. B Plus, pra më jdashu. 447 i baro numri. Vlerësimi në Shqipëri fiton dy bileta për Nsine Plex. Për financat dhe ekonomin, yes. Pam. Yes. Thank you, Alta. Do të Gjem... censuron? Oh, censura po. No. Oh, no, oh censura nuk ja. ka më mm. të dijë duv. Jo, Altiniu Mendua kishte kohë për të dhënë ndihmën. Nesër, nesër jeri. Por biologu Robert Mishot, po mëson nuk ofron asnjë lloj garancie. Ka zero gjasë dhe hapësirat me më kanë thënë eksperimenti, transplanti. Jo, jo. Më më më hapësirën. Me hapësirën, nuk ka bëj me hapësirën. Diqoni më njëherë. Por biologu Robert Mishot, po mson se nuk ofron asnjë lloj garancie. Me hapësirën fizike, jo hapësirë. Po projekti. Po e kuptoj. Mhm. Një projekti, së jo, projekti është esar. Jo. Atëherë do duhet që të ta po, lëm edhe pak. Le të le lë ta lëm edhe pak derisa të të zjejë, ndoshta pastaj e bëjmë supën si thua, apo ja hedhim që tani. Jo, jo, le të zjedhin çikste bën të lehtëshme kështu. Okej. Kjo është arkem për juën entomën, dhe më pas dashur një këngë të fundit tani. Dhe kur të kthehemi një mbyllje spektakolare. Një spektakola mbyllje. Ja, <laughs> ja, yeah, ja. Yeah, yeah. It is <laughs> fair. Get on the health seeker. Yo. When I don't mind her. So I told him, "Nana, I really like this <laughs> friends and we's going and he's calling me and bitch again." Is it I that lives in a garden state and he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait, but he wants me in the kitchen when I gonna play it. I believe, I believe, I believe, I believe the woman's to be. But jealousy, jealousy, jealousy, jealousy get the best of me.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 Oh baby love ooh ooh but you can't blame me for trying you know i've been lying saying goodbye the way could you like to finally fix me looking at my history i'm bad. Time to feel and face I know that you're afraid I'm gonna walk away It's time to feel and face You know I'm bad at love Ooh. But you can't blame me for trying You know I'd be lying Saying you're the one Ooh. That could finally fix me Looking at my history Looking at my history Emir, na mirë, pse çfarë më tregon te Olga? Ha, Olga. Jo, un kuptova vetëm ç'i vitet pas nganikush. <laughs> A është vërtet? Dhe ajo thonë që më tha, "Un kam ndjekur që kur isha në gjimnaz." Tani e kemi kolege, po? Po <laughs> në <laughs> një farë mënyre. Në <laughs> një farë mënyre. <laughs> po, tha Xhaxhi Blendi, un ju ndjekoja dia pra, ndjekoja. Doja të përshëndesja, në fakt duheta kishim bërë pak më herët. Djem qeloj dhe mua. Në dy të revend dhe, dhe në fakt në të njëjtin vend, vetë isha në një dyqan. Mhm. <laughs> ku hyra për uh, Për të blerti shka dhe gjitha aty një zonj me të bian E bia ishte, po themi, mere se unë Por moshatarja jonë, mm -hmm. breziju në këshu dhe, dhe më folja jo bajza më tha Që kush blendim tha mua, është aji që shikojmë që do më njës ah, Si, si shuajnë, metra, <laughs> e njësja që ajnë të gjitha këto qërë Dhe tjera më tha mua, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Falendero tolda, sea si më e gjys. Ëm um, po, mbi një gjysë çafian poshtë 2 metrat. Ti prapë dy do të duqe, po gjithsesi. <laughs> që ju u dësh të sajoja sa që ka televizorën shumë të madh, a kujton si çfarë diçka të të kësaj natyre, po. Okej. Në gjithë soja për shkak të njerëzit më thon gjithmonë këtë gjë. <laughs> diçka u jep për shipin që jam shumë i gjatë kur zgjend televizor, nuk e di pse, nuk e di pse. Edhe më vjen keq ti zgënjej pasdaj çdo kohës. Por skruble. Skruble me pasta. Takova, ndërsa ato ikën, vazhdova unë, un, dhe ndërsa unë po mbaroja punën tek dyqani, rradhem më bënde një tjetër 19 vjen, vetëm që tani bija ishte 7 vjeç dhe nëna ishte mosha jon. Pra, shkëmbim brezash. Këtë kishim rritur ne bija se. Këtë vajzën e kemi lindur ne dhe rritun bon, ne po. Sa juaj Sara, e përshëndesim, përshëndesim. Buçka shumë simpatike, shumë simpatike. Bravo Sara. Edhe që, ju shëfu shëndet. Bëmë edhe një foto bashkë. Edhe që më bëri tfala shumë për juve. Faleminderit. Faleminderit. Kështu që ktheu këtej, takoi njerëz, na thon, oj, kthehem këtej, takoj njerëz të tjerë, të gjithë më bëjnë falë për ju. Po. Edhe të gjithë më thonë një gjë. Çfarë? Sëçm thonë një gjë, se më, më, më nuk... thonë jo për <laughs> <me> Olden. <laughs> jo, jo, jo. Madhje për Olden, a tin nuk i themi dot të gjitha gjërat që më thon si se si tho janë të gjitha të mira, më <laughs> thon drejt. Olda ti ke një reputacion lajale, <laughs> <laughs> nuk e di se çfarë. E kam. E kam. Ça do bësh ti? Thoni shiçyr, Qova. <laughs> Senami nuk më është hapur për mirë. Çat i thonë shiçyr ata. Bravo Volta, <lë> urime. <laughs> jo, ja, thoshin, thoshin diçka lidhë me me zërat pra që on na pëlqen thoshte se i lini radhin ri teatrit me fol. E këtoja kanë futin çikot. Ja fusin vërtet ko. <laughs> ka raste që. Çfarë ka? Ka disa raste. Ëh. Ka, është vërtet ja sa duash mirë dëgjom <gjell> kemi në fitues të fundit një sekondë tani se Ate. në emisionin tonë mish dashur ka edhe momente tam tam tam apo nuk kam jam për censuron kanë zënë disa alternativa atëre leta gjithë njerëz censurën censura gati u dha se unë jeta me ndihmën e, e Altinës si anagramum Por biologu Robert Michot Por mëson se Nuk ofron asiloj garancije Graviteti, atmosfera, kura Si përfajqa Jo, jo, jo Moti, era, shiu, galaktika Djeli, fluturimi Anja, tozmike E mërat, e mërat Oksigeni, hidrogeni Një akëshu qërash Asi në në këto Ska problem se jemi nesër prap këto Më përqeni shumë se lini shumë radhë një një tjetër Yes Lori, foli <gibri> fjal Apo s'gjerë hadhe Fjal Bravo Lori, faleminderit që të gjithëve Ikim bërë sot njështë anëshurështë 9.56 minuta Kënë nga fundit është nga The Weekend Orkesa do vinë të vinë në barët e randjus në basë pak Ne ju përshëndesim dhe jurojmë një ditë fantastike Ja po e genit The Weekend, Daft Punk Ćao Mërë pak që Shëtë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 to